але відразу повернув до столу. «А я не сп'янів, не думай, що мене впоїш, Судиславе!» – підморгнув господареві. «Я ще справи маю. Піди, скажи, нехай. Теодосія покличуть. Володислава відвести спати. І ти лягай спочивати. Іди до своєї Олени!» В останніх словах вчувалася заздрість, але не це помітив Судислав. Його образила Володиславова поведінка. Що це він мов? Холопа, жене. піде покличте Одосія. Зсередині кипіла людь, Уже поривався сказати недобре слово, Судислав. Та не насмів. Завадила боягузливість і острах перед Володиславом. А той поважно сидів за столом, Відчув, що знітився господар, Спокійно чекав. «Зараз скажу, щоб Теодосія покликали!» Ледве видавив із себе ці слова Судислав, і боком вийшов із світлиці, не оглядаючись на гості. Не пройшли тля Галича безслідно Володиславові відвідини. Взимку все менше надходило з волостей данини. Мало привозили шкур звіриних, і купці чужоземні почали ремствувати. Ходили до Мирослава з скаргами, погрожували виїхати додому. Настирливо домагалися, щоб їхав з ними Мирослав до Дністрової пристані, глянув на порожні кліті. «Без діла сидимо!» – гарячкував гостробородий угорський купець. «В князівських клітях нічого купувати, та й бояри не продають!» Про весну нагадували грецькі купці. «Скоро нові ладії припливуть. А що везти звідси?» Мирослав обіцяв, посилав дружинників у волості. А звідти вісті невтішні надходили. Залякані коромольниками смерди, мало звіра б'ють у лісі. Щось із з коломийською сіллю негаразд. Дві валки навантажили, щоб до пристані відправити. Та якісь вершники з лісу вискочили, поперекидали сани, сіль розсипали по дорозі і п'ятьох смердів закололи. Невідомо від чого згорів Грецький корабель, який лишився на зиму біля Галича, запалав уночі й до ранку затлів. І з хлібом сутужно дружинників та челядь треба годувати, а не везуть хліба за селищ. Митався Мирослав, сам їздив у Теребовлю і Коломию. Але прийшла весна, і нічого хорошого не віщувала. Віщували чи нічого, притихли коромольники, бояться озброєних дружинників. А в волостях бояри зухвало себе поводять. Не пошле ж у всі волості дружинників? Хто тоді в Галичі спокій оберігатиме? Зазелені буки, настали теплі сонячні дні, а на душі в Мирослава холодна туга. Чи вдасться приборкати непокірних бояр? Все частіше наодинці став залишатися Мирослав. Думав, до кого за поміччю звернутися. І нічого не міг придумати. Семен вбіг до Мирослава розхристаний. Борода закошлалась, очі божевільні. Не бачить нічого перед собою. Ногою відкидає стільці, зачепився за ведмежу шкуру і відсунув її геть. Добивши до столу, колодою упав на лаву Мирослава. «Допоможи, шукайте світозару!» Мирослав відпочивав після обіду. І з не розумів, що трапилося Чого ти голосуєш, Семен? Ой, моя донечко, моя світозаренько Де я тепер тебе знайду? Бився головою в стіл Семен Мирослав не міг від нього нічого путнього дізнатися І хотів уже бігти на дворище Та зустрів на порозі зблідлу княгиню Вона тримала на руках Василька а Данилко, озираючись, мов, наполохана пташина, поспішав за нею, ухопившись за сукню. Марія, тяжко зітхнувши, сіла й пригорнула дітей до себе. «Діти мої, не відпущу, тепер вас від себе!» – заголосила вона. «Ти що ж трапилося? Скажи, хоч ти взяв Марію за руку, Мирослав? Скажи, бо від цього скаженого слова не доб'юсь. «Перестрійти ворогів, догнати їх!» – волав несамовито Семен. Діти тулилися до матері, позирали на Борослава. Він не розумів, що сталося. Данилко завжди з ним бавився, сьогодні боязко поглядає, пропавши до матері. Пригорнувши дітей, похабцем збиваючись, Марія почала оповідати. Учора вона вирішила поїхати з Світозарою на Дністер. Весна жужі на дворі, трава зеленіє, забажала на лодях покататися. І Данилко дуже-дуже просився. Сьогодні зранку зібралися, Семен Луївич 10 десять дружинників з ними послав. Від'їхали ладями недалеко і вийшли на берег, вище пристані. Діти бавилися, Данилко з мечем бігав за дружинниками, вже сонечко високо піднялося, і обідати сіли там же на березі. Ладейників до гурту покликали і медом пригостили. А один із них приніс злодії свою корчагу з медом і напував дружинників. Заснули деякі з дружинників просто на березі. А троє сіли в лодії з нею, Світозарою і княжичами. По Дністру плавали. Вони наказали назад їхати. А один лодейник відповів, що важко висловати і треба на допомогу взяти товариша, який їх на березі чекає. Як тільки дійшли лодії до берега, той, що сидів з краю, схопив Данилка і кинувся бігти берегом. Світозара побачила це і скочила за ним, догнала і за Данилка вхопилася. В цю мить підскочив вершник з двома кіньми. Лодейник, відштовхнувши Світозару, скочив з Данилком на коня, але Світозара стрибнула і вирвала хлопця в нього з рук. Та її з Данилком підхопив на коня другий вершник. Вона не розгубилася, кинула Данилка дружинникові, який доскочив сюди. «А Світозару повезли?» Таємничий прошепотів Данилку, виглядаючи з-за матереної спини.